והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. הטה אלוהי אוזנך ושמה, פקח עיניך וראה שוממותינו, בהעיר אשר נקרא שמך עליה. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כעל רחמיך הרבים. אדוני, שמעה אדוני סלחה.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 אשר ראיתי וחזון בתחילה מועף ביעף, נוגע אליי, כעת מנחת ערב. ויבן וידבר עמי, ויאמר דניאל, עתה יצאתי להשכילך ונא. בתחילת תחנונך יצא דבר, ואני באתי להגיד, כי חמודות עתה, ובין בדבר, והוון במראה.